7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mani mani mani must be funny. Dobrodošli u još jednu sedmicu. A o čemu se radi? Naravno o novcu. Većina bi ga željela imati u većoj količini i pomaže nam preživjeti. Bez novca ne možemo, sa njim moramo. Tako da evo večeras vam donosimo sedam činjenica o no zanimljivih o novcu. O nečemu što svaki dan koristite, a možda niste o njemu razmišljali na ovaj način. Evo prva činjenica je da je prva papirna novčanica došla iz Kine, a izdana je prije otprilike čak 1400 godina. Kroz povijest ljudi su koristili razne oblike novca, a neki od najpopularnijih su bili čak sapun, kakao, dlačice iz slonovog repa, žitarice, životinska koža, perje, čaj i duhan. Danas je samo 8% novca u svijetu fizički novac, a ostatak je u elektronskoj formi. Najveću novčanicu na svijetu izdala je filipinska vlada 1998. godine i to novčanicu od 100.000 filipinskih pesosa. S obzirom da je ova novčanica velika skoro kao list papira A4 formata, izdana u jako malom broju primjeraka, kolekcionari su ju kupovali i za 180.000 filipinskih pesosa. Kad smo već kod ogromnih novčanica, kako bi se nosili sa problemom hiperinflacija koja je dosegla smješnu razinu od milijun posto, vlasti u Zimbabveu su izdale novčanicu od 100 trilijona dolara. E, nije puno bolje nego u Njemačkoj kada su oko 1923. godine novčanice toliko izgubile svoju vrijednost da su ih ljudi počeli koristiti kao tapete. U srednjem vijeku vitezovi nisu željeli sa sobom nositi nikakav vid novca, znači zlatnike, srebro i slično, zbog pljačkaša. Umjesto toga vitezi, vitezovi su nosili posebno prstenje. Kad bi vitez htio nešto na primjer, ovaj, plat, naplatiti u gostionici, on bi na komadu papira ostavio pečat sa svojim prstenom, a gostioničar bi kasnije odnio taj papir u dvorac kako bi za njega dobio novac. Od kad postoje ljudi, postoje i oni koji su nečasnih namjera. Evo, ništa čudno. E, najranije zabilježeno krivotvorenje novca se dogodilo 540 godina prije nove ere, kada je polikrat od samosa koristio lažne zlatnike da, po, da plati dug Spartancima. Znači, odkad je svijeta, ima i nečasnih ljudi. E, nacisti su krivotvorili britanske funte ukupnoj vrijednosti od preko 134 milijuna funti. Njihov plan je bio destabilizacija britanske ekonomije. Je, a ove krivotvorene novčanice se i danas smatraju jednim od najsavršenijih krivotvorenih na svijetu. Evo, ako se želite baviti krivotvorenjem novca, onda morate pogledati jedan primjer. Evo, ne preporučam da se bavite krivotvorenjem novca, no evo peta činjenica je, ako imate 10 eura u džepu, a pri tome nemate nikakvih dugova, bogati ste od 25% Amerikanaca. Dakle, u 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okončaju globalno siromaštvo čak 4 puta. Inače, kockanje godišnje generira više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno. Prvi bankomat je napravljen i instaliran u Londonu 1967. godine. Danas, 50 godina kasnije, na svijetu postoji više od 1,6 milijuna bankomata, a koriste se najčešće petkom. Ja mislim da je to kao kraj tjedna, idemo kao sve potrošiti za vikend, ali evo, možda se varam. I evo sedma činjenica, šećer na kraju, je da se danas u svijetu koristi više od 170 različitih valuta, no ipak se svake godine sprinta više novčanica za popularnu igru Monopoli nego što se isprinta pravog novca. Tako da evo, znači ipak novčanice u Monopoliju ipak šiju malo uh, prave novčanice. Evo za kraj, kažu znači da ako želimo uštediti novac, ne smijemo ništa dirati u trgovini i ako nešto dotaknemo, odmah se poveća naša želja da to i kupimo, pa čak i da više platimo. Tako sa druge strane, onda ako gledamo, novac je tu zapravo da ga mi trošimo. Tako da evo, budite razumni sa razbacivanjem i pridružite nam se za 7 dana uz novih 7. 7 6 5 4, 3 2 1